Мовив цей лави ахейські, покинув землі потрясатель, в море глибоке поринув, на жаль, для героїв ахейських. До Аполона почав тоді мовити Зевс громовладний. Фебе мій любий, піди за гектором, мідянозбройним. Он, подивись, Земледержець, могутній землі потрясатель, в море священне сховався, уникаючи грізного гніву нашого. Всі бо інакше про битву велику почули б. Навіть підземні боги, що з Кроносом разом домоють, краще про те набагато і для мене, і для нього самого. Сталось, що перед моїми Руками він навіть у гніві все ж відступив. Не без поту, бо справа тоді б закінчилась. В руки візьми торочками оздоблену славну егіду і, потрясаючи нею, полохай героїв Ахейських, а про осяйного Гектора сам ти подбай, дальносяще. Силу велику! Піднось в його серці, допоки Ахеї До кораблів утікать не почнуть І до хвиль Гелеспонту. Ну, а тоді я вже сам і ділом подбаю, І словом, щоб від трудів бойових Відпочили нарешті Ахеї. Так він сказав, Аполон не відмовив Непослухом батьку. Швидко з ідейських висот Наче сокіл злетів легкокрилий, З губа швидка голубів Із небесних птахів найбистріший. Гектора зразу знайшов він, Божистого сина Пріама. Вже не лежав, а сидів той, До нього вертала свідомість. товаришів пізнавав він навколо, І легше він дихав, не обливаючись потом, Із волі державця. Став біля нього і мовив йому Аполлон Дальносяжний, Гекторе, сину Пріамів, Чом ледве живий ти, оподоль інших лежиш, І що за недоля тут сталася з тобою? Так ледве дишечим мовив Гектор Шоломосяйний. «Хто ти з богів найдобріший?» «Що тут розмовляєш зі мною? Чи ти не чув, як в той час, коли перед човнами Ахеїв я побачив їх у груди, мені еанд гучномовний каменем тяжко ударив і буйної сили позбавив? Я вже гадав, що, напевно, в оселі Аїду війнині мертвих побачу, останнього, бо позбувався дихання». Відповідаючи, мовив йому Аполлон дальносяжний. Більше відваги, могутнього, Бо посилає кроніон, з іди заступника нині, На поміч тобі й допомогу. Феб Аполлон я з мечем золотим Увесь час і раніше Оберігав я й самого тебе І твоє місто високе. Отже, снаги надихни, численним комунникам вашим, гнати швидких своїх коней до вражих човнів глибодонних. Я ж перед ними піду, і шляхи перед їхніми кіньми всюди рівнятиму втечі, піддавши героїв Ахейських. Мовив і силу велику вдихнув у карманича Люду». Наче застойний кінь, Відгодований в яслах ячменем, Вішки порвавши копитами, Вчувал тупотить по рівнині До струменистої річки, Де звик на привіллі купатись, Гордий, підносив він високо, голову, гриба по плечах В'ється за вітром своєю, Пишається він красотою, Мчать його ноги швидкі, на знайомії пастівні кінські. Так же і Гектор ногами і коліньми орудував бистро і наглив добою кінноту, лиш голос богівський зачувши.